Benvinguts Prensa, a la presentació del Marcaví 2014. Ens parlarà primer en Jordi Masquev, fort regidor de participació a Fires i Mercats, posteriorment el senyor Josep Blanc, eh, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Grava, Girona, i president de l'ADEO, Empordà, i finalment a del d'encauda, Manel Toro, responsable de la promoció econòmica i turisme de la agenda de l'Ajuntament de Figueres. Per tant, jo cedeixo la paraula en, en Jordi. Bueno, bon dia, com deia el Pau... Molt benvinguts i gràcies per haver vingut a la, diguem, a la roda de premsa presentació de presentació d'una nova edició de la marca VI per aquest any 2014 que coincideix amb la trentena edició de, de la mostra del VI de l'Empordà. I únicament dir-vos eh, que estem molt contents d'aquesta acció, va tenir molt d'èxit a la primera edició i està, està englobada dintre de, de, de l'estratègia que nosaltres tenim pensat, el full d'error que nosaltres pensem per la, per el que és la mostra de vida de l'Empordà, per que són els següents anys, que bàsicament hi ja ha l'ANET repetint constantment, però és una professionalització de la marca vi, un foment de l'eoturisme i una posada en valor de la, de la marca vi, perquè com fa poc dèiem, a vegades no ens creiem nosaltres que, que realment gaudim d'uns vins eh, de reconegut prestigi. Eh, sabeu que eh, hi ha la vessant lúdica de la mostra del vi, però nosaltres volem potenciar la vessant professional, que sobretot eh, eh, per posar en contacte el que són els, els, professionals, els professionals del vi. Per això eh, vam confiar en Pau Canaleta l'any passat per que organitzés aquesta jornada de la marca vi. Eh, la veritat és que la valoració que vam fer va ser un èxit i per això aquesta, per això ha, aquesta acció ha tingut continuïtat amb aquesta segona jornada de la marca vi. Eh, aquesta és una de les 30 accions que engloba la Mostra del Vi sabeu que n'hi ha moltes més de les quals ja els hem vingut parlant repetidament i jo ara no, no seré cansir al tornar-les a enumerar una a una i res més esperar que tots tot plegat sigui un èxit i podem disfrutar d'aquesta trentena edició de la Mostra del Vi tal i com es mereix un esdeveniment d'aquestes característiques a sobre la paraula al senyor Josep Blanc Bon dia a tothom per mi doncs, és una situació avui poder, poder estar aquí a, a fer aquesta, uh, col·laborant i participant en aquest, aquesta presentació d'aquest seminari de Marc Marcaví. El uh, Patronat de Turisme, doncs, novament, hem volgut uh, participar i col·laborar amb aquest esdeveniment per, per moltes coses, per diversos motius que explicaré. Però també jo crec que com a president de la Comissió d'Origen doncs tinc d'agrair-ho i tinc de i tinc d'estar de, de, de, molt satisfet de tot el que s'està fent entorn torn del vi aquí a la comarca. Crec que en conjunt tots estem responent en aquest gran esforç que ha fet tota la dimensió d'origen en aquests últims anys, un gran esforç en tots els sentits, des de l'viticultor amb les estructures, els cellers amb, diguem, també amb l'elaboració amb i però també amb, amb comercialització el gran esforç que es fe, està fent tothom i la gran resposta que hi ha hagut, doncs per part de tots els eh, estaments diguem de, de la de, de societat a nivell gironina i gironina per tant eh, eh, el patronat eh, creiem com a patronat doncs, que hem d'estar aquí perquè el vi, jo considero que el món del vi, juntament amb la gastronomia, l'enoporisme, és un gran motor per a l'economia de la comarca. Avui dia eh, tenim una gastronomia de, de primer ordre i tenim uns vins que responen a aquesta gastronomia. I per tant, crec que és molt important cada vegada promocionar més els productes el producte que tenim els productes, eh, productes de qualitat dels doncs, que vulguem presumir, sobretot aquests que porten un, una, marca, una marca sobre la taula eh? vull dir que crec que, doncs, que això és important i portant doncs, des del procés de turisme volem participar per aquest sentit també perquè apostem per l'aigua de turisme perquè és aquest mitjà de, de, de comunicació que tenim és un mitjà de promoció que és molt fàcil per a tots nosaltres. A més, en una comarca on hi ha mmm, tant de visitants, crec que, que l'hem d'aprofitar, i l'hem d'aprofitar en tots els sentits. L'hem d'aprofitar el, el sector turístic i també el, el, el propi sector de, de, del vi, i, i perquè conjuntament, tant la restauració com, com la hostaleria, eh, necessitem doncs, eh, eh, que productes producte, diguem-ne, aquests productes naturals, aquests productes de qualitat de la zona, doncs, potenciats el màxim possible i, sobretot, quan parlem d'aquestes, com he dit, abans, de marques sobre la taula com potser el vi o l'oli però parlem de vi eh, eh, crec que això a part de tot ajuda a conservar aquest rare de país que és molt necessari tot aquest paisatge que necessitem també per la promoció d'aquest turisme més estacional i, més, i, i que surti més, eh, més enllà del que és la temporada purament estival. Mm, també eh, hem de fer per, per, per, perquè hem d'aconseguir uns nivells d'excel·lència eh? en, en aquest producte turístic és necessari també una bona formació i per això també és important aquest seminari de cares a les empreses per un contingut de Becma i també d'altres tensions i empreses primeres en el màrqueting del vi. Des del protagonitzat de, de turisme, doncs, doncs, com he dit abans, felicitar a tots els implicats en aquesta iniciativa i animar, animar a tots els promotors, tant a nivell dels ponents a ser competitius i que siguin hàbils a la renovació i permanent innovació del format del, del vi, a vi que es pugui fidelitzar i captar públic tant, vingut, tant de casa nostra com d'altres destinacions, d'altres de, de properes doncs esperem que aquesta edició aquesta edició de marca vi repeteixi l'èxit que va tenir l'any passat i, i ho puc superar inclús i també eh, la mostra d'oblid de Figueres d'aquesta doncs, trentena edició que tots eh, ens hi hem implicat molt tant eh, sobretot de, eh, des de, de l'Ajuntament doncs, ha tingut una gran ampliació la generació de l'exigen com sempre que hi participem i crec que aquesta mostra d'oblid eh, està pensada doncs, perquè tingui un ressò i que tingui, doncs, un, que deixi una emprenta com, com a fira, com a producte del vi, que aquest any doncs, li canviem el, el nom, que era la mostra del vi de fira i aquest any doncs, serà la mostra del vi de la d'origen empordà. Crec que, doncs, que tot això eh, eh, és d'agrir, agrir totes aquestes iniciatives, com he dit abans, i, i potenciar doncs, arribant a aquest públic i a potenciar, entre altres eh, totes aquestes motivacions que ens porten també en l'àmbit gastronòmic res més, si, llavors, si hi ha preguntes Bé, doncs jo passaré a explicar-vos una mica els aspectes més concrets de, del seminari és, és la segona edició del seminari Marcaví, la primera edició que van, la vam fer, també coincint amb la mostra del Vi de l'Empordà doncs, es va realitzar l'any passat i va anar molt bé el 70% dels assistents eren de fora de, de les comarques gironines, per tant, de, principalment de la, venien de les principals D.O.s de Catalunya, Penedès, Priorat, eh, Tarragona, etc i per tant és un seminari 100% professional i que creiem que lliga molt amb el, i ens ajuda molt al marc de la mostra del vi perquè això ens dona moltes sinergies que aquest any voldrem potenciar amb altres activitats paral·leles que realitzarem i que ja us informarem doncs en el marc de, de la mostra, perquè així els professionals al fer-ho divendres poden venir a formar-se en màrqueting de vi però després, just quan acaba el seminari, tenen tots els vins eh, o alguns dels vins eh, a la seva disposició a la Rambla i posteriorment també al cap de setmana alguns aprofiten per fer no turisme en plenes bremes i eh, conèixer doncs, com s'està elaborant i bueno, conèixer cellers, etc. etc. Per tant, les sinèrgies són molt interessants i bé l'any passat molts ens aconsellaven que no ho féssim en aquest període perquè alguns cellers d'aquí els doncs, bremes és complicat. Uh, és un seminari de màrqueting d'avui, és el primer seminari que hi ha a Catalunya de Wine Branding. L'any passat hi van tenir una setantena d'inscrits i aquest any confiem en, o estem convençuts que creixerem. De moment ja tenim inscrits sense haver uh, presentat el programa, per tant uh, creiem que, que la cosa anirà molt bé. A més estem molt contents perquè hem pogut fer un programa molt competitiu ho vam anunciar ja fa uns dies que l'estrella d'aquest any serà en Paul Wagner, que és la, la figura número 1 de wine branding a nivell mundial, és el responsable, bueno, ell té una empresa que és eh, Balsac Comunicacions, és professor també d'Anapa Valley i de l'Universitat de Dijon, de les principals universitats en temes de, de màrqueting de vi, i ell, doncs és el responsable del màrqueting d'algunes de les principals destinacions ideos de, del món i també d'alguns dels principals cellers més importants i més coneguts no només als Estats Units sinó també de Bordeus, d'Itàlia, d'Argentina, etc etc. Per tant, doncs tenim el, el ple de, de comptar amb la seva presència. Feia anys que no venia a Catalunya, alguns anys, i per tant doncs, serà una de les novetats importants d'aquest seminari. No, però no només hi serà ell, sinó que també tindrem altres especialistes interessants, com per exemple, us ho hem passat en el, en el programa, com per exemple doncs en Ramon Justes, el director d'imatge. Cada any volíem dur també algun celler important que ens expliqués eh, com ells han treballat per crear la marca i en aquest cas hem convidat a Enate, que ens explicarà doncs, com eh, han fet per posicionar la seva marca de vi en el, en el mercat espanyol i internacional també ens vindrà el professor de màrqueting de la Universitat d'Alacant i autor d'un dels blocs més seguits en màrqueting de vi, que és Marketing Wine, en Ricardo Sellers, i, finalment, eh, també, bueno, finalment després, eh, també hi haurà la Maite Corsin, que és una de les assessores, bé, bueno, deu anys a la Guia Penyín, treballant a la Guia Penyín, una de les assessores més importants en temes de wine business, és a dir, de com generar millor negoci a l'entorn del vi i com un celler pot doncs, incrementar les seves vendes, autora també de, de llibres a l'entorn del vi. La Laura Marramona aquest any farà, no farem ben bé un tast, sinó que farem una ponència tast, Eh? és a dir, hi el concepte de tast però sobretot hi el concepte de com eh, utilitzar el tast o com s'hauria d'utilitzar el tast per transmetre la marca d'uns vins els tastos és el moment en què a través d'un prescriptor el, el, la marca està directa, és el moment en què es pot connectar més directament amb el públic final i per tant eh, s'ha de saber utilitzar sobretot per part dels cellers aquest moment del tast com una eina de comunicació molt important a l'hora de crear marca i finalment jo parlaré sobre marketing low cost a l'hora de gestionar una marca de vi és un programa que ocuparà tot el divendres aquest any el tast eh, el passem el dissabte el dissabte a la tarda farem un tast especial que ja us presentarem i també serà un, un intent aquest doncs, de més enllà del seminari fer petites cosetes activitats eh, paral·leles que complementin una mica un programa i sobretot per aquesta gent que ens ve de fora i que ens passarà aquí doncs, un o dos dies doncs, que pugui tenir activitats molt professionals eh, que li siguin molt útils i que per tant eh, un dels objectius que crec que vam aconseguir l'any passat i que tothom destaca com a més important, més enllà de la qualitat de la formació, que és l'objectiu principal, és el fet de ser un punt de trobada del món d'OBI a, a casa nostra, a Catalunya no? i aquest és un dels objectius clars es va aconseguir, es va aconseguir també en el seminari de no turisme que, el que vam fer i aquest bueno, ja tothom ens està comentant doncs, que la gent queda per trobar-se aquí doncs, els responsables de cellers importants de destinacions, de les DEOs l'any passat van venir els responsables de 5DOS per tant és un punt de trobada i estem ficant Figueres en el mapa de, de la professionalització del, del món de vi no? eh, hi ha tota la informació en, el, en la web marcavi.cat i es anirà informant de, bàsicament de les novetats la inscripció es pot fer a través de la web o a través del telèfon que surt també a la web el preu de la inscripció és de 50 euros i eh, que hem volgut fer-ho bastant econòmic bàsicament per afavorir doncs, que ningú quedi esclós tot i que és 100% professional i eh, sí que agrair molt Bueno, d'una manera molt forta la col·laboració de les institucions que ens acompanyen, bàsicament el patronat de turisme Costa Bava-Girona i la Ruta del Vi, l'Ajuntament de Figueres, òbviament, eh, a través d'en Manaltor i en Jordi Masquef, aquí representats, que ens han ajudat molt en el fet de, de no només d'encabir-ho a la mostra del vi, sinó també les possibilitats de que aquestes activitats paral·leles flueixin d'una manera molt normal amb totes les activitats, i més en aquest 30 aniversari de la mostra, i també, doncs, òbviament, a la l'ADO Empordà Uh, agrair-li, aquí representat també pel senyor Blanc, doncs la seva col·laboració així és com els patrocinadors, tant a la Cidreria Xots, Dinàmic i Lizarran com a uh, Maquinàries Gardell, que és el patrocinador que enguany guany uh, ens patrocina jo per part meva res més, uh, ara me n'acabarà i després si teniu alguna pregunta o algun dubte, doncs uh, us ho aclarirem les inscripcions estan obertes el seminari el primer divendres dia 5 de la mostra i a l'horari és això de nou, de dos quarts de deu fins a les sis de la tarda intentem facilitar aquesta connexió amb la mostra d'una manera molt clara, per tal de que quan s'acabi el seminari es tingui temps, molta gent que ens ve amb doncs, eh, en tren o que ens ve de Barcelona o ens ve d'altres zones puguin tenir temps d'anar a la mostra una estona, de gaudir els que no es queden a dormir després puguin tornar, per tant intentarem acabar a quarts de set perquè hi hagi aquesta eh, quan s'acaba el marc que ha vist puguin anar a la mostra d'Obi i un dels objectius també és que aquests prescriptors, aquests professionals doncs els relacionin amb els cellers que hi haurà a la mostra i que, per tant, puguin parlar de, del seu món d'una manera molt, molt directa i molt, molt dinàmica. Doncs moltes gràcies, Pau, com a organitzador eh, d'aquest aconteixement amb el Josep Blanc, i vicepresident del Patronat de Turisme, el Jardí com a regidor de Fires. A veure, i un primer comentari és eh, que em trobareu avui més relaxat que de costum. I el fet és que el divendres vàrem tindre un ple a primera hora del matí i vam aprovar el pla econòmic financer, el pla de d'assanejament i tota una sèrie de mesures econòmiques que és amb les que varen començar aquest mandat que eh, ens han dut tres anys de feina al eh, refer la situació econòmica de l'Ajuntament de Figueres. En aquests moments hem tancat aquesta etapa, ja ho podem dir, Eh? i eh, per tant des d'aquell punt de vista em trobo amb aquella tranquil·litat eh, que et dona de bueno, dir jo, jo ja puc plegar, me'n vaig a casa i deixo estar aquest eh, jaleo de la política però si no fos perquè eh, amb aquell compromís inicial de refer la situació econòmica vam parlar també i amb en Santi que en aquell moment era l'alcalde vam dir, bueno, escolta però això no, no tindria que ser només al eh, generar recursos al recaptar recursos i no tindríem que generar activitat econòmica i per això vam acumular un, un paquet el que era la hisenda però també la promoció econòmica les fires, els mercats el comerç i el turisme i dins de lo que és les fires eh, i des de l'activitat n'hi havia una que feia ja en aquell moment 27 anys que s'estava celebrant i que eh, ha tingut una dedicació molt intensa per part de la l'ADO Empordà que durant tots aquests anys, des d'aquells moments heroics que podríem dir, que eh, si els que tenim els prous anys ens en recordem, el vi de per aquí eh, no es bevia, es menjava eh? era un vi espès, intens, aspre eh? i eh, durant tots aquests anys la l'ADO ha fet una feina que ha dut fins al moment actual en el que ha explosionat la qualitat i el treball fet això és el que ens permet avui estar aquí, eh? i durant aquells 27, 28, 29 i aquest 30, eh, aquesta feina ha fet que més i més i més a la Rambla de Figueres s'hi anés reunint unes allaus de gent que eh, durant tot aquest període ha estat eh, pràcticament eh, lúdic. No? perquè el que venien aquí eh, i que després, ara ho comentaré també, el problema que els representen als cellers és gent que omplem la copa tasta, veu, i que eh, mitja hora més tard o mitja hora més aviat de tancament és un problema perquè els que queden en la bateria aquella són els que diuen omplem-la i lo que sigui. No? Clar, el que es tractava precisament era de eh, canviar una mica aquest tarannà i en aquí ve ara la responsabilitat d'en Pau i de tots els que treballen en aquest món. La professionalització d'aquesta fira i d'aquesta mostra. En Aquí ara és el gran eix eh, competitiu dels vins de l'Empordà. L'any passat ja va haver-hi un primer, eh, una primera mostra d'aquesta professionalització amb un èxit notori perquè va vindre gent d'arreu, de totes les contrades de, del món del vi i ara es tracta de mantenir aquest caliu, incrementar-lo per part de les administracions, nosaltres hi posarem tot allò que estigui en el nostre abast. Si ens adonen la possibilitat de preveure-ho amb més temps, podrem aportar-hi més qualitat de recursos i més recursos eh, en la mesura en què aquesta professionalització es vagi produint. I perquè ens interessa, efectivament, que, eh, per una banda, continuï la gent disfrutant i gaudint de lo que és la mostra del vi i del vi, però que es produeixi paral·lelament aquesta altra activitat que fagi que a les revistes, a les anoteques, a les binoteques, a tot el, el món, dieguem-ne subterrani i més, eh, que viu el vi d'una manera més professional, eh, es parli, i es parli dels vins de l'Empordar, es parli dels vins de la Déu Empordà amb aquest altre sentit. Per tant, per la nostra part, encantats de poder contribuir-hi, Eh, eh, hi haurà 30 accions que ja ha explicat bastament en altres ocasions el propi Jordi i una aquesta que esperem que ens continuï duent cap a aquesta professionalització que no sigui aquesta una doncs eh? <ríe> pues moltes gràcies i el que deiem en Pau si hi ha preguntes segurament eh, us les podrà contestar Santi la nostra és que molt No, jo crec jo crec que s'han fet... Bueno, això ho ha molt més bé ells, no? però sí que s'han fet moltes coses de formació, però suposo que són coses més tècniques. No? I en canvi, més de vinicultura, no? més de, de varietats, etc. I en canvi sí que eh, trobàvem, no només aquí, sinó a nivell català, trobem a faltar un dels problemes principals que tenen els vins, que és destacar no? l'oferta de vins s'ha multiplicat i per tant el que costa més, no només el vint, sinó també les destinacions turístiques i tal, és destacar eh, bueno, fer valorar cert vinc què té, crear valor, crear marca, etc. No? i trobem a faltar aquest seminari o aquesta formació a nivell català i bueno, l'hem plantejat aquí, però no vol dir que no es haguéssim fet altres tipus de formació aquí, perquè se n'han fet d'una manera molt habitual, però potser sí que no, és que no hi havia res però no qui, a nivell català no hi havia res igual que en turisme, tampoc hi ha gaire res s'intenta fer cosetes però hi ha poques coses per això creem els dos seminaris aquests el marc que hi havia, un mar enoturisme i per això ve tanta gent professional bàsicament perquè tenen la necessitat estem en un moment en què els vins esporten doncs es volen, és a dir si han destinat molts recursos ja no n'hi ha prou només amb el des, disseny de les ampolles, amb fer-ho bé perquè tothom ho fa bé, sinó que t'has de singularitzar no? i això costa cada vegada més i en el tema genoturístic el mateix, ja no és només obrir el, el celler per fer no turisme, sinó crear producte diferenciar-te, posar en valor i tal no? i aquesta necessitat doncs és, creiem que estem en un moment en què tots els cellers, i no només cellers, eh, rutes, eh, ajuntaments que volen formar part de rutes i volen atraure visitants del villan ja o turistes, eh, no ho sé, anoteques, hotels, restaurants, etc, doncs en un moment en què tenen la necessitat veuen que el camí ha d'anar per aquí però que no tenen molts llocs on formar-se ni moltes possibilitats i per tant d'aquí una mica l'èxit no? que és aquest punt de trobada de tots aquests empreses o de tots aquests clusters de, del sector vinícola que veuen en aquí doncs, una possible formació i bueno, l'èxit és que ens surten Contents, no? perquè intentem que sorti bé però vull dir que ni, no és només aquí sinó a nivell català no hi ha hagut des de, crec jo, eh, una formació molt clara, això no, no millor. no hi ha hagut una formació però no hi ha sigut en general eh, jo crec que Catalunya tenim una dificultat afegida que tenim 10 dominacions d'origen més la dominació d'origen a Empordà cada dominació té un cinc fi diguem de de referències de vi. això doncs porta doncs, tot plegat a una, no dic una confusió però sí una dificultat de, de per al consumidor molt grossa per tant tot el que fem amb aquest aspecte per millorar o sigui per poder des del propi sector eh, formar-se i poder mm, diguem-ne reorganitzar una mica tot aquest, tot aquest diguem, conjunt tan, tan ample de, de, de dominacions i tan ample, perquè inclús geogràficament jo crec que per el gran consumidor que posem per segon ciutat que hauria de ser el gran punt de consum té una gran dificultat la gent o no? el consumidor tant d'allà com d'aquí per geogràficament ubicar a vegades les, les pròpies dominacions on són, doncs imagina't eh, cada dominació té el candidat de la referència que té. Tot això vull dir, eh, hi ha, eh, en temes de naturisme, fa, fa molts d'anys ja que se n'està fent a l'Alt Empordà, però se fent individualment, sense cap coordinació, per part de, de, de moltes empreses, sobretot les, algunes empreses més grosses, alguna cooperativa grossa, doncs inclús ja fa temps que té personal dedicat a tot això però és, clar, és més dificultat per a l'empresa petita perquè és, clar, és empresa familiar que, té, que és la gran majoria de l'empresa que hi ha a l'Empordà també té més dificultats amb aquest aspecte però bueno, tots plegats eh, crec que per això serveixen aquests seminaris i per això una de les iniciatives que es va fer des del Patronat de, Costa, de, de Turisme de Costa Brava Girona doncs, va ser el eh, poder que ha sigut la promotora i l'iniciadora i, i la que ha organitzat la ruta, o ha fet que entrés l'Empordà, a la ruta del vi, a la ruta Esdeu Vino d'Espanya, doncs, i crear el club, que crec que ha sigut una bona iniciativa i un gran èxit, doncs, i és la que pot coordinar tot aquest moviment amb gastronomia, i, i implicaria tots els sectors d'hoteleria, de restauració, de turisme en general, qui, qui ha fet que pugui implicar tot, tot, tot, aquest, tot aquest conjunt i crec que hem fet temes de formació, on es fan aquests plusgraus, que es fan ara, per exemple, a l'Institut de Llençà, però a nivell tècnic, però a nivell de màrqueting, a nivell de, de, de, de, diguem, de difusió de, de, de la marca, doncs, crec que el, el seminari, aquest, amb el Marca B, doncs, és una de les eines in, in bones i importants que, que s'han d'anar referint, i més amb la qualitat dels ponents que s'està portant. Jo, doncs, crec que, i a més... Tilleres, ha respost molt bé i com a capital de les comarques vitimícoles, perquè si hi ha aires el pes requereix bàsicament a l'Alt Empordà i per tant, crec que tothom està fent o està complint el seu bé i intentant-ho millorar any darrere d'any i per això anirem iniciatives com les, les que s'han fet en aquest aspecte eh, crec que, bueno, no sé si contestat té la pregunta crec que tots ens hem de molt de tot aquest lloc utilitzem el paraigues d'Empordà, com tu saps per a totes les opcions properament presentarem també el pla estratègic de eh, de comarca d'Empordà amb una, accions sectorials en els temes de turisme Això, aquest és un treball que porta dos anys i mig desenvolupant-se hem treballat en totes les àrees de promoció econòmica dels diferents ajuntaments i eh, té en compte tots els àmbits en els que s'ha detectat el potencial. Una de les grans eh, eines, un dels treballs importants és destacar, empordar com a tal, que se situï geogràficament i que hi hagi aquesta percepció de la qualitat. en Aquí ens han ajudat inestimablement tota aquesta feina que s'ha fet en anterioritat. Nosaltres ens en aprofitem i al mateix temps ara el que volem és donar-li a Xupluc a totes aquelles altres activitats, eh? el sector agroalimentari com eix principal, però el turisme en relació amb la cultura, els festivals, el paisatge, l'esport, tot el que tenim aquí. I això, empordar, empordar, empordar, que soni eh? i, eh, per tant, que serveixi al mateix temps eh? que ens permeti ajudar-nos mútuament en tots els àmbits. que el conseller del Territori sembla que vol promoure uns plans urbanístics que s'adaptin a les necessitats del turisme per cadascuna de les 10 d'EOS a Catalunya. La pregunta concreta és, heu tingut ja com a rió a portar algun contacte territori local d'avançar en aquest tema de lligar urbanisme i urbanisme? Bueno, ja hem sentit parlar, però un contacte directe no hi ha sigut encara, vull dir, de, de, de, de plantellar-se a, a la taula però bueno, estem al cas de... Okay. Tenim molt d'interès en conèixer la profunditat d'aquest sí, sí. clar perquè segur que és molt interessant. Sí, sí. Sí.